La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C064 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Programul nostru de astăzi se va începe cu o meditație asupra versetului 18 de la 2 Corinteni, capitolul 10, în care vom pătrunde, după ce mai întâi vom aduce următorul episod din lucrarea lui Cristina Roy în mâna tare a lui Isus. Cu prilejul lecțiunii precedente am lăsat pe cei doi, Mihai Hodorici și Olga, pe o poiană frumos înverzită în munții Tatra, Olga se dusese să-l însoțească pe Mihai Hodorici, care se afla în perioadă de covalescență în urma unei crize foarte serioase de malarie. Mihai nu putea încă să priceapă foarte bine ce s-a întâmplat cu ființa aceasta, care era atât de nobilă, deopotrivă, ca prezență și ca maniere. Ajungând până la punctul de a se simți pur și simplu mustrat prin faptul că nu-i putea răspunde cu aceeași monedă, și-a adus aminte că nu a rezolvat nici cel puțin problema celor 40.000 de guldeni pe care făgăduise să-i dea. Și tocmai când a ajuns el aici cu gândurile, Olga și-a luat ochii de la priveriște și s-a uitat la el. Doresc ceva?" întrebă ea puțin confuză. Da, doresc ceva." El se ridică în capul oaselor și se așeză în așa fel încât să fie mai în umbră. Olga, mă apasă o anumită chestiune, începă el după o scurtă tăcere, care trebuia să fie rezolvată între noi doi. Cu câteva zile înainte de plecarea noastră am parcurs registrul contabil al moșiei noastre și am descoperit ceva nu prea bucurător. În registru, întrebă ea sincer surprinsă, l-am avut și eu în mâin și am admirat ordine exemplară a unchiului Tiki. Asta așa este. Dar de doi ani nu mai apar cheltuieli pentru tine. La întrebările mele, continuă Mihai repede, în timp ce ea se uita în vale, unchiul Tiki mi-a spus cum că ai făcut față nevoilor tale personale și cum că ai întrebuințat dobânda care ți se cuvenea. Aș dori să știu, de ce ai făcut așa? Ea se uită deschis și liber la fața lui întunecată. Dragul meu, am vrut să fac ceea ce era de datoria mea și domnul m-a ajutat la lucrul acesta. Așa? Și care anume era datoria ta în această chestiune? Să-ți curtezi exilul tău de bunăvoie. Dacă te interesau așa de mult banii din cauza mea, ei nu mai trebuiau să te rețină printre străini. Dacă unchiul mi-ar fi spus mai devreme cum stau lucrurile, aș fi putut face față mai mult. El sărise în picioare și se ridică și ea, stătură astfel unul în fața celuilalt, în singurătatea munților, și simțiră limpede că de clipa aceasta atârna foarte mult. Aș fi sacrificat cu plăcere totul dacă aș fi reușit să salvez înaintea ta onoarea tatălui meu, zise el cu mâhnire și își încrucisă brațele pe piept. Ea... Cretine capul în semn de protest. Să nu mai vorbim de asta, Mihai. Să-l lăsăm pe tatăl tău în seama lui Dumnezeu. Dacă ar fi cunoscut adevărul, așa cum îl cunoaștem noi, precis că n-ar fi făcut lucrul acesta. Dar el nu-l cunoștea. A venit ispita, el n-a învins-o, ci a căzut și și-a pricinuit o grea suferință. Și apoi când a vrut să repare greșeala, ne-a pricinuit suferință la amândoi, mai ales ție. Vocea compătimitoare și plăcută suna ca o muzică în inima tinerului. Dar tatăl tău, Olga, n-ar fi trebuit să moară. Da, și nici mama ta, dacă n-ar fi fost acel păcat al tatălui meu. Ei bine, asta nu înseamnă că tatăl tău a fost vinovat de moartea părinților mei, zise Olga. Noi n-avem niciun drept să-l judecăm, dar te rog să lăsăm asta. Pentru tine este chinuitor iar pe mine mă doare. Am păstrat o frumoasă amintire despre primirea binevoitoare și plină de dragoste a unchiului meu. Știu că-mi vroia binele. Aș dori să nu tulbur cu nimic această amintire. Mihai a răsuflat ușurat. Să știi cum ajungem acasă, îți predau imediat cecul cu partea ta de bani din bancă, zise el cu ardoare. Dar se opri consternat când îi văzu expresia de pe față. Mihai, când m-a chemat unchiul la voi, credeam că vrea să o înfieze pe orfana părăsită. Am venit cu plăcere și doream să vă ajut vouă tuturor, conștientă într adevăr de nevrednicia mea și totuși mă auto-nșelasem. Plecarea ta și toate celelalte mi-au deschis ochii asupra faptului că eu ajunsesem într-o familie și niște împrejurări unde nu mi era locul. Am descoperit că, fără voia mea, Eram o piedică și o cauză care dedusese de la belșug la muncă grea și la mizerie pe tine. Oricât de proastă și de naivă aș fi fost, n-aș fi făcut niciodată pasul acela dacă aș fi știut că era vorba numai de înapoierea acelor mii. Atâta demnitate feminină mai posedam încât să nu mă vând de dragul banilor. Olga! strigă el înspăimântat. Prin cuvintele acestea, ea îi trădase o rană așa de dureroasă din inima ei despre care nu avusese habar până atunci. Mihai, tem voie să spun ce am de spus ca să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Ea își trecu mâna peste frunte și peste fața palidă. Tatăl tău simțea o ușurare la gândul că el înapoiase suma aceea de bani. Merita să sufere pentru clipa aceea de urșurare. Dar n-are rost să mai discutăm de el. El a făcut ce putea. El a înapoiat suma de bani. Iar eu, Mihai, fac acum ceea ce pot. Ca soție cinstită și în calitate de creștină, dau acele mii înapoi celui căruia îi se cuvin, adică ție. Nu mie mi le-a lăsat moștenire, fratele bunicului, pentru mine n-au nicio valoare când știu că tu a trebuit să te duci până în Brazilia ca să-i completezi. După ce ai petrecut acolo șase ani în slujba acestor bani, mi s-ar părea ceva foarte josnic ca să-i primesc. Și eu îți spun, Olga, trebuie să-i primești, pătimaștenerul. tatăl meu ți-a lăsat ție, continuă el. Și simți cum l-a acuza conștiința de sete de câștig. Doar nu m-am dus să completez cei 40.000 ai tăi, ci miile acelea care ne lipseau ca urmare a unor catastrofe. Auzi, Mihai, ele nu v-ar fi lipsit dacă n-ar fi trebuit să dai o așa mare sumă de bani din avere. Oricum ai lua-o, miile acelea au fost motivul pentru care ai plecat, căci ele mi-au cauzat venirea mea aici. Știu că ai fugit de mine și nu mă mir de asta. Te rog, lasă așa chestiunea asta. Dar, Olga, ea poate fi rezolvată numai prin faptul că îi primești, strigă el exasperat. Cât de josnic mă socotești dacă crezi că o să păstrezi ceea ce după lege este al tău. Nu e nevoie să mă faci un asemenea zgârie brânză și tu să te ridici așa de mândră deasupra mea cu perfecțiunea ta. Olga, se Apoi păli. în jurul lor era liniște Iartă-mă Mihai, n-am vrut să te jignesc Îl rugăia simplu după o vreme Nu mă înalți deasupra nimănui Asta l-a dezarmat pe Mihai Deci rămâne așa, când ne întoarcem acasă Îți iei suma de bani și faci cu ei ce vrei Ea se albi la față și se aplecă tăcută Să-și apălăria și umbrela de soare Apoi se uită la ceas E timpul să ne ducem la masă Spuse ea după o vreme Și au plecat Este foarte interesant De remarcat că Olga Nu l-a iertat Cum zicem noi cu nimic pe Mihai În sensul de A nu-i fi prezentat anumite adevăruri Doar pentru că l-ar fi durut Nu, nu Ea îi l a prezentat pe toate Negru pe alb exact așa cum sunt Însă Maniera în care a făcut-o, duhul de care era însuflețită atunci când a făcut lucrul acesta, un duh de lepădare de sine, a lucrat în așa fel încât oricât de dureroase au fost adevărurile pe care i le prezenta Olga, el n-a putut să se supere pe ea. Ea îi le-a prezentat de așa manieră încât el a trebuit să le recunoască pentru că aici era lucrarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Olga se lepădase atât de mult de ea, de pretențiile ei, de ceea ce ar fi suferit ea, încât nu mai răsa loc firii vechi acolo și Duhul Sfânt avea astfel libertate, poate că nu chiar de plină, dar foarte mare, să vină și să-L lumineze pe băiatul acesta, să-L încredințeze de păcat, fără să îi poată aduce învinuiri fetei acestea, ba din potrivă, să rămână uimit de demnitatea ei creștină. Domnul Isus ne face cunoscut la Ioan 16 cu versetul 8 că Duhul Sfânt va convinge lumea de păcat. Dacă lucrarea Evangheliei merge așa de greu, e din pricina lucrătorilor care suntem prea plini de firea noastră veche, și atunci Duhul Sfânt are loc prea puțin în noi, motiv pentru care nu-și poate face liber lucrarea de convingere a celor cărora le prepovăduim Evanghelia cu privire la păcatul lor. Doamne Dumnezeule Tată cerescăzută ne te rugăm să învățăm de la Olga, să ne lepădăm de noi înșine, să primim, să ne duci prin toate necazurile și suferințele care le rânduiești tu, așa cum e ai rânduit și ei, ca din acestea să rezulte curățirea Tot mai mult de firea noastră Să ne umplem tot mai mult de tine Pentru ca să poți să-ți faci lucrarea liber Prin noi Pentru slava ta Fericirea noastră Și a celora pe care vrei să-i aduci la tine Prin noi Amin Dacă trăiesc Vreau să trăiesc pentru tine Harul acesta ți Aul acesta, dați arul acesta, dați-l Doamne, tu știi ce e bine, slușpei ce o fac pentru cer. Doamne, Doamne la a eu, arul acesta, Iar dacă am.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 Ți cer pe Citim la 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 18. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Un rege de pe vremuri avea un cântăreț renumit. Într-o zi de sărbătoare deosebită, i-a cerut să-i cânte ceva, mai ales că la masă se aflau oaspeți distinși. Cântărețul a atins coardele harfei sale și a scos cele mai frumoase sunete. În cântare însă, el se lăuda pe sine, arătând că muzica lui a fermecat pe mulți și că virtuțile și calitățile sale sunt deosebite. Când s-a terminat sărbătoarea, cântărețul s-a apropiat de rege și a spus Dem plata cuvenită după meritul meu. Regele însă i-a răspuns Întrucât te-ai cântat pe tine însuți, n-ai decât să te plătești. Cântările au fost propriile tale slăviri, de aceea fii și propriul tău plătitor. Cântărețul a exclamat, n-am cântat eu minunat, dăm -mi dar din aurul tău. Regele i-a răspuns din nou, cu atât mai rău pentru mândria ta că risipești o voce atât de frumoasă pentru tine. Pleacă de aici, nu vreau să te mai țin la curtea mea. Dragii mei, un om poate să albească în facerea de bine și în slujba propovăduirii Evangheliei. Dar dacă face acest lucru numai pentru a se slăvi pe sine însuși, Domnul Iisus nu-i primește slujba și îi va spune odată Tu ai urmărit numai gloria ta, nu slava mea și nici atât mântuirea sufletelor. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că slava de șartă face până și fapte bune omenești dar, vai, nefolositoare. Zice tot el mai departe, ce poate fi mai nechipzuit decât să cauți laudă de la oameni pentru faptele tale? Prin aceasta disprețuiești lauda ta față de acela care este tot puternic și gata să răsplătească faptele plăcute lui. Cu cât omul se vede pe sine mai micșorat în ochii săi, cu atât este înălțat harul lui Dumnezeu cu atât se vede mai limpede persoana Domnului Isus, cu atât mai ușor înțeleg păcătoșii calea mântuirii. Cine se laudă singur, se așează de-a curmezișul drumului adevărului, împiedicându-l să-și facă lucrarea. Mare atenție, frații mei, la mișcările eului nostru. Locul lui este crucea. Să-l ținem zilnic acolo, pentru că este în stare să facă răul cel mai mare. Dumnezeu vrea să ne laude, e plăcerea lui și binele nostru veșnic, să nu îl împiedicăm, lăudându-ne singuri. Aici am ajuns la încheierea meditațiilor noastre asupra capitolului 10 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditația asupra capitolului 11 al cererii de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni prin citirea versetului 1, citire urmată de meditațiile care îl însoțesc. Să citim dar versetul. O, de a putea suferi puțin tică nebunie din partea mea, ei, haide, suferiți-mă! Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. Facem aici remarca potrivit cărea nu pentru toți oamenii sunt la fel vorbele, faptele și atitudinile din viața lor, chiar dacă la înfățișare ar părea fi la fel. Altfel se vede un păcat în viața unui copil al lui Dumnezeu și altfel se vede același păcat în viața unui necredincios totul la târnă de poziția omului în fața lui Dumnezeu și în fața lumii. Ce este îngăduit uneia, nu este îngăduit deopotrivă și celuilalt. Când este vorba de slujitorul lui Dumnezeu, care nu mai are viață proprie, fiindcă și-a predat-o Domnului, care are pe inimă numai lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, care nu urmărește decât mântuirea lor, zic, la un astfel de om, altfel trebuie judecate vorbele Faptele și atitudinile Sfântul Apostol Pavel, deși se lăuda cu anumite fapte ale sale, lucru pe care îl făceau și apostolii mincinoși, el nu se avea în vedere pe el însuși, ci avea în vedere pe Dumnezeu și Harul Său, se gândea cum să tezească mai bine calea spre mântuirea și desăvârșirea sufletelor, acesta era scopul laudelor sale, nu altul. Și faptul că este adevărat aceasta ne-o confirmă tocmai pecetluirea Duhului Sfânt a acestor laude ale sale pe care le aduce, iar Duhul Sfânt cunoștea foarte bine adâncimile și cutele inimii ființei lui Pavel. El știa că toate acestea sunt lucrarea lui și de aceea sunt puse aici în cuvântul său. Știind însă că inima omului ușor se poate pocticni și ușor poate tălmăci o această laudă, el o numește, Pavel, o numește nebunie. O, de-ați putea suferi puțin nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă! Dacă ești curat în tine însuți, slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu, dacă nu ai în vedere decât slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor, și dacă Duhul Sfânt își pune pe cedea pe celea ce faci, atunci poți să te lauzi cu lucrarea Harului Dumnezeesc din tine. Dar trebuie să fii și tu ca Marele Pavel, să ai starea lui în Hristos. El făcea cu mare silă lucrul acesta, adică lauda, dar o făcea pentru că era în joc aici biruința adevărului în inimile fraților. Un medic bun face tot ce stă în putință pentru vindecarea bolnavilor, chiar dacă ei îl socotesc nebun. Numiți-mă nebun, spune Pavel, dacă vin să vă vorbesc despre meritele mele. Sunt silit să vă vorbesc astfel pentru a mă împotrivi celor care caută să vă abată de la credința cea adevărată, câștigându-vă încrederea. Pentru mântuirea sufletelor, dragii mei, să facem totul în afară de păcat aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi, slujitorii săi. La versetul 2 din 2 Corinteni 11, Pavel continuă cu această explicație. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mai întâi, hai să spunem ceva despre gelozie, căci vorbele pe care le rostește Sfântul Pavel, sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, par a fi ciudate în gura lui. Gelozia, într-adevăr, este socotită ca un într rușinos, cu totul nepotrivit pentru numele de creștin. Dar sunt gelozii între gelozii. Cea care e oprită oricărei inimii bune e gelozia care izvorăște din iubirea de sine sau din duhul de partidă și pe care omul o simte atunci când nu urmărește decât folosul său egoist sau al grupului din care face parte a denominațiunii creștine în care este el înscris. Gelozia însă după voia lui Dumnezeu care umplea sufletul inimosului apostol față de creștinii din Corint, are alt izvor și anume o inimă bogată în dragoste dumnezeiască, nepărtinitoare, care dorește fierbinte fericirea aproape lui. Creștinul e gelos pentru stăpânul lui, Creștinul ar vrea să vadă mântuiți pe toți aceia pe care a venit Hristos să-i mântuiască și simte o mâhnire adâncă față de împietrirea inimilor. Gelozia după voia lui Dumnezeu este deci aceea pe care o are omul având în vedere biruința mântuitorului, în vederea mântuirii și unității tuturor copiilor lui Dumnezeu, frații lui. Și nu sunt oare acestea cele mai curate și mai sfinte simțiri, căci sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mare taină se ascunde aici. Dumnezeu ne-a creat din dragoste și pentru dragoste. El nu vrea să aibă altfel de legături cu făpturile sale decât prin dragoste, adică legături de căsătorie. În căsătorie este adevărata unire pentru că numai aici dragostea își ajunge culmea ei. La Osea capitolul 2 citim versetele 19 și 20 care sună astfel. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Așa a vorbit Dumnezeu vechiului Israel și același lucru îl spune azi noului Israel, adică Biserica lui Hristos. Astăzi este ziua alegerii Miresei lui Hristos și toți cei care prin credință, Primesc pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal, predându-se lui cu adevărat și săvârșind botezul, pe urmă crezând în Evanghelie, toți aceștia fac parte din mireasă, adică din biserica lui cea vie. Iată acum câteva gânduri din partea Sfinților Părinți cu privire la acest mare adevăr, gânduri care ne limpezesc înțelegerea cu privire la mireasă și mire. Sfântul îngură de aur. Timpul de față este timp de logodnă, iar timpul când se va zice că a sosit mirele, este timpul nunții. O, oh, ce lucruri noi și minunate! În lume fecioarele rămân până la măritiș, iar după măritiș nu mai sunt fecioare. Dar aici, în Hristos, spune Sfântul Ioan Gura de ori mai departe, nu e așa, ci chiar dacă n-ar fi fecioare mai înainte de măritișul acesta, totuși după nuntă devin fecioare. Astfel, întreaga biserică este feciară. Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să locuiască în trupul și în sufletul lui, să-i fie mireasă frumoasă. Fericitul Augustin Fecioară curată pentru Hristos, curăția minții, este credința desăvârșită, nădejdea statornică și dragostea fierbinte și deplină. Origen de vei premi, creștinule, în așternutul sufletului tău pe diavolul, ți-ai sufletul. Tertulian, biserica este plinătatea Harului, este mireasa lui Hristos, neavând nici pată, nici zbârcitură, curată și neîntinată, indestructibilă și eternă. Căci sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. A fi creștin înseamnă a fi unit cu Dumnezeu prin credința care lucrează prin dragoste, înseamnă a fi logodit cu Hristos și a trăi numai pentru El. Un alt fel de creștinism nu este creștinism. Cine este creștin va căuta să facă necurmat, să facă noi creștini, adică să logodească noi suflete cu Hristos. Origen spune că atunci când sufletul se unește cu mirele său Hristos și ascultă graierurile lui, fără îndoială îl primește și pe cel care a semănat sămânța duhovnicească. Astfel, stând lucrurile, înțelegem gelozia Sfântului Apostol Pavel pentru copiii săi duhovnicești. El voia să-i știe contopiți desăvârșit cu mirele Hristos și dezlipiți de oameni și învățăturile lor. Numai când ești predat cu adevărat lui Hristos, când te-ai contopit cu toată ființa în el, trăiești în curăția cea dumnezească și simți în tine pacea și fericirea cerească. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C064 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți care am ascultat aceste gânduri să facem parte din mireasa lui Hristos, predându-ne lui așa cum s-a predat și el lui Dumnezeu ca om, prin aceea că el spune nu fac nimic de la mine însumi. Asta înseamnă moarte față de noi. Să nu mai facem noi nimic de la noi înșine, ci să ne supunem întru totul cuvântului Lui Dumnezeu să credem în Domnul Isus Hristos, să ne botezăm, să rămâne în credința în Evanghelie și nimic altceva și în felul acesta suntem mireasa Lui Hristos. Binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i le primească. Amin. să Domnului va anunța judeca ta Și dimineața cea -a venit. ce acum o să venim Iar cei răscu-mpărați la acel liman s Când să citesc numele acolo fi Când se vor citi numele Când se vor citi numele Când se vor citi S-o scula, cu mântuitorul lor s-a-ncucura Când alășelui se strânge în cereasca patrie Când se cită-s numele, acolo-i fi Când se